Iar mie să nu fie amălăudat fără numai în crucea Domnului, spune apostolul Pavel, acest puternic bărbat al Noului Testament, fără de care era greu celorlalți simți apostol să ducă pe meridianele lumii cuvântului Dumnezeu. Iubiți oși Dumnezeu știind neputința și puterea omului totodată, nu, nu l-a trimis pe acest front atât de auster, atât de înverșunat și de mânios pe apostolul său, fără numai înarmat. Și armele nu erau cele pe care le purtau ostașii fiindcă război era deosebit de ceea ce se numește război în etimologicul cuvântului, trebuiau și armele după natura războiului. Puterea cea mai mare a războiului era tăria omului, era puterea facerilor de minuni în fața unui popor păgân. Toate acestea erau întărite cu puterea Sfintei Cruci, care s-a arătat încă în puterea sa de când a început poporul mesianic să fie adus într-o fi, am putea să-l numim. Dragi credincioși, pentru creștini a rămas acest semn al Sfintei Cruce, o armă de împotriva diavolului. Cum a spus și prorocul David, dă da ai sem semn celor ce se tem de tine, Doamne. Într-adevăr, de nimic nu se cutremură diavolul decât de Sfânta Cruce dar acea Sfântă Cruce făcută drept după cum a lăsat-o Sfinții Părinți și pentru care a și murit. O vedem în puterea ei atunci când poporul iudeu este scos din, popor, din robia egipteană cu braț înalt și cu mână tare, cum spune prorocul. Când ajunge în cea mai grea pasă a vieții lor, Înainte era Marea Roșie, în spate erau de către vrăjmașii lor, tiranii de egipteni. Nu mai era nicio salvare. Atunci, ridicând glase rugăciune către cer, îi răspunde Dumnezeu prin Îngerul Său, Conducătorului Poporului Mesianic, lui Moise. Întinde toiagul cu care ai făcut minuni la palatul lui Faraon peste mare Și așa făcând s-a despicat marea și i-a dat prin viață I-a salvat cu alte cuvinte de la moarte pe atât de robitul și obiditul poporului Israel Trecând de partea cealaltă de dândea curmezișul Anchismarea marea peste poporul lui Faraon, inclusiv peste el. Iată puterea Sintei Cruci. Cum a auzit și în Evanghelia de astăzi, de ceea ce a pățit poporul iudeu în pustie, trecând printr-un loc plin de vipere. Poporul era sortit morții, tot omul care era mușcat de vipere murea imediat. Era o moarte anormală parcă și așa omul moare de o mușcătură de vipere, dar la ei era parca anormal. Iarăși ridicând glas către cer, dar prin credință, îi se spune lui Moise, înalță un lemn în pustie și leagă un șarpe pe acel lemn și tot cel ce va fi mușcat de viperă, uitându-se spre acel lemn și spre șarpele acela, se va vindeca și nu mai va fi sortit morții. Așa făcând s-a salvat poporul. Acel semn era altceva decât preînchipuirea crucei de pe Golgota. Nu erau niște lucruri aruncate de Dumnezeu aiurea către poporul său, ele erau împlituite și cu putere. Putere atât de putremurătoare că s-au dus printre neamurile păgâne ca un tunet, ca un fulger. Acest lucru se întâmpla numai în poporul iudeu și numai pentru cei care priveau cu credință spre acel șarpe răsticnit pe lemn. Lemnul preînchipuia crucea de pe Golgota, iar șarpele era înțelepciunea lui Hristos, adică era trupul lui Hristos, fiul omului răstignit pe lemn. Cel ce privea spre Hristos de acum. adică spre înțelepciunea lui, care este plină de credință, este ca o lumină în întuneric și cel ce urmează se salvează. Tot omul acesta care este mușcat de șarpele păcatului se vindecă. În completarea acestei, acestui lucru de care spune Evanghelistul Ioan, vine spunând Hristos că Fiul omului, nu a venit să judece lumea, ci să mântuiască lumea. Din acest joc de cuvinte filozofice, găsim mare înțelepciune și bunătate și filozofie și dogmatism în ceea ce ne sfătuiește Hristos. El s-a coborât din cer. Pe acea scară, cum o numesc Sfinții Părinți încântările Maicii Domnului, s-a întrupat din purura feceara Maria lui un trup de om și fiind om desăvârșit trebuia să se supună legilor desăvârșite ale omului. A lua viață de trup trebuia să fie trecător și să și moară decât că moartea Lui Hristos nu avea să fie una firească, să fie una pe măsura scopului pentru care a venit din înaltul cerului. Avea să fie mușcat trupul Lui Hristos de șarpele veninos al omului, de mintea mocirloasă și plină de păcata omului. Că tot, toate gesturile care s-au făcut asupra Lui Hristos erau întâi clocite la mintea omului și sfătuite totodată și apoi executate. Iată că acești șarpe a mușcat din trupul Lui Hristos, de pe crucea Gogotei, dar de fapt s-au înșelat șarpele fiindcă și-a tocit dinții, moartea a murit cum spunea Sfânt Ioan 1. Șarpele a murit sub propria lui o travă, zafisul s-a sfârmat și nu putea acest lucru să se săvârșească, fără coborârea lui Dumnezeu din cerul prin trupul, prin fața lui Hristos, cum spune Apostolul. Și totodată prin supliciul morții sale pe crucea Golgotei. Era în rândul la slujbei bisericii, a sinagogii, jerfă de animale. Iar la Paști avea o poruncă de la Moise, iar el la rândul lui sfătuit de Dumnezeu ca să sânge un miel. Ceea ce a rămas în dogmatism, mielul Pascal. Acel miel trebuia să fie pe măsura familiei omului, să nu rămână. Din el nemâncat și nici o să se rupă din el. Puteau să-și dea seama Iudei, că cel miel trebuia să fie și mielul original când va la primirea vremurilor. Mielul original avea să vină peste 5500 de ani în vitleiemul Iudei și răstignit pe crucea Gogotei în Ierusalim. Dragi credincioși, jertfelnicul care era făcut din 12 pietre, simbolizând cele 12 seminții ale poporului mesianic, avea să fie de o altă formă de acum, pe măsura mielului original. Crucea Vedem semnul Sintei Cruci și durerea ei, cu câteva sute de ani adusă în prezență în popor. Au inventat-o oamenii pentru cel mai greu supliciu de executare a celor condamnați la moarte, pe măsură ce se înaintau timpurile spre împlinirea prorociilor. Cei care, într-adevăr, erau condamnați la moarte, trebuiau să trăiască supliciul, mai ales în Imperiul Roman, spânzurați pe o cruce undeva într-un pustiu, părăsiți de lume și păziți doar de ostași ca să nu fie ajutați de nimeni. Mureau în cele mai groaznice chinuri și păsări deveneau și se ciupeau încă ei nefiind morți, din trupurile lor, vulturile scoteau ochii. Iată până la ce supliciu puteau să ajungă oamenii. Acest lucru l-au făcut ca jertfelnic de acum pentru mielul original, că romanii, stăpânind Ierusalimul, au dus această cumpliție a morții și în Ierusalim. Și cei ce l-au condamnat pe Hristos la moarte au căutat în paginile istoriei a grozăviei cea mai groaznică moarte, moartea pe cruce. Nu și-au dat seama că de fapt acesta este noul jertfelnic care prin sângele și lui Hristos, prin jertfa de pe cruce se transformă în putere. Din acest motiv și Sfântul Apostol Pavel avea să spună că nu să nu fie mălou, dar fără numai în crucea Domnului. Iar în alt context, crucea este pentru cei ce nu cred nebunie, iar pentru cei ce se mântuiesc puterea lui Hristos, puterea lui Dumnezeu. Iată, dragi credincioși, Biserica Ortodoxă a lăsat... Mie mâine, 14 septembrie, ziua Sintei Cruci sau înălțarea Sintei Cruci și în orice zi va cădea este zi de post. S-au gândit să înnobileze prin rugăciune și prin cântări frumoase, dogmaticești, acest nou șerfănic, fără de care mântuirea este cu neputință. Este semnul care s-a arătat prezent de-a lungul întregii istoria a omenirii, însuși omul a fost croit de Dumnezeu, luat din cele patru colțuri ale pământului pământ. Frământat în mâna lui Dumnezeu și dându-i chipul, a suflat spre el du de viață și a ieșit ceea ce vedem noi și ne vedem. Supra-numit chip și asemănarea lui Dumnezeu, noblețea tuturor zitirilor lui Dumnezeu, spre care tânjești toate celelalte însuflețite, pline de viață. Nu a existat vreodată noblețe mai mare pusă de Dumnezeu în zidirea sa, pe cum în om. Și aceasta o vedem și prin faptul că pentru om a venit și nu pentru alt scop. Iubindu-l atâta de mult a vărsat noi ani de iertare. Din acest motiv și mântuitorul se explică în drumul său prin această golgotă a lumii că fiul omului a venit nu să-și judece lumea, ci să o mântuiască. A venit ca un bun desăvârșit absolut în frumusețea lui de caracter, în nobrețea lui de iubire. A venit tot un, tocmai unde era cel mai morcilos loc din univers, omul. Știți că este o vorbă înțeleată, omul simțește locul, dar îl și spurcă și unde spurcă omul, Nimeni nu mai poate curăța și vindeca. Tocmai aici a venit Hristos pe acest pământ mocirlos iubindu-ne ce -a mai rămas din noi. Ne putem da seama în câte frumusețe ne naștem, în câte castitate, integri peste tot... Nu are parte Dumnezeu ziditorul nostru de această frumusețe cu care venim în lume și suntem împodobiți. Și totuși nu ne elimină, murdărindu-ne prin acești pași ai vieții și ne așteaptă. Bucuria mare ar fi cum au mai făcut-o niște sfinți cândva în istorie, ca așa cum au venit pe lume. În această frumoasă castitate așa au și murit, în general, mucenicește. <gători> Dar iată că Dumnezeu nu are refudiat lumea de la fața sa. O așteaptă ca întorcându-se din păcat, oprind mai întâi păcatul, conștientizând gravitatea păcatului, să împlinească ceea ce frumos, Înțelet și iubitor de oameni, a zis Domnul, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi mie. La drept vorbind, fiecare din noi avem o golgotă, orică suntem creștini, ori nu. Nu este copil care să se fi născut să nu plângă, fără numai Că el conștientizează în acel moment că a venit în acest erihon, are dedus o golgotă, puțin zile râde și este în desfătare. Dar omul, iată că se mulțumește așa cum este, se complace în această golgotă, dar majoritatea merg fără un scop. Într-o mișcare haotică, ne dându seama că orice început are și un sfârșit. Cred că mai conștiente sunt celelalte, viețuitoare, necuvântătoarele, decât oamenii. Și totuși, rab de bunul care a murit pentru noi, poate venindu-ne în fire, ne facem. Aur lămurit întopitoare, această golgotă care este conștientizată de cel ce o trăiește după perceptele Mântuitorului, chiar se transformă într-o dulceață. Aduceți-vă aminte cei care vă îndeletniciți în citirea sintelor Scrituri sau vieților simților. Cum le erau majorității, dintre mucenici, o dulceață moartea pentru Hristos. De muri tot mor. dar să ne ierte Dumnezeu să mor pentru un dobitoc, parcă nu mai ai niciun scop. Măcar să știi de ce mor. așa au făcut-o sinția apostoli, conștienți și-au luat crucea sa, în spate fiecare, crucea personalizată pentru el și au mers acolo unde le-a căzut sorțul și cu demnitate au împrăștea cuvântul Evangheliei. S-au păzit de toate cursele care le stăteau în toate cotloanele, în toate ungherele și dacă erau plini de credință, Iată că veneau îngerii și scoteau din temnițe, bătuți până la sânge, conștientizând scopul pentru care sunt în lume. Venea Hristos și vindeca, sau măcar le dădea puterea, demnitatea aceea de a merge înainte. Ceea ce o vedem și noi, această demnitate prezentă în noi, dar nu în toți. Cei ce conștientizează. Iubiți dincioși, din acest motiv și Mântuitorul ne sfătuiește atâta de frumos și pe-nțelesul fiecăruia. Rămâne totul în propria libertate, dacă vrei, deci cel ce vrea. Cu alte cuvinte arată că nu este om pe pământ să nu fi conștientizat pe ziditorul său și cel ce a murit pentru el. Atât de frumos îți vine Domnul cu această invitație plăcută, dacă vrei, forțat nu, și știm ce înseamnă a forțat sentimentul, e o crimă, e un sacrilegiu, și dărim totul în om. Toată frumusețea o dărâm, iar El ca să fie drept, absolut în tot ce este frumos, atâta de frumos să zice în Evanghelie, Cel ce vrea să vină după mine primul lucru care trebuie să-l facă să se lepe de sine. A te lepăda de sine ce înseamnă? A nu mai ascultat trupul chiar într toate cele ce le vrea el. Ați observat frățile vasă că niciodată trupul nu este satisfăcut, e tot mofturos. Mulți plâng că sunt săraci, i-aș trimite la cei bogați, să se uită undeva prin colțișor al ferestrii în viața lor să vadă cât zbuciu au. Nu, ba, nu te face fericit. Altora li se pare că sunt urâți. Du-te la cele mai frumoase și vezi cât spucium și cât de prematur își termină viața. Dar nu numai atât, câtă vie, câtă murdărie înăuntri. Și din aproape în aproape, citindu-l pe om în mofturile lui, îl vedem de ambele baricade cu omul tot nemulțumit. Iubiți credincioși, aceasta este lepădarea de sine. dă trupului cât îi trebuie după lege, dar mai pune-l și sub ascultarea împărătăței a minții. Dar nu orice minte, mintea aceea care este spălată Învățată la școlile înalte ale dogmatismului lui Hristos. nu trebuie mult, puțin, dar bun, curat și frumos. O haină cât de împopoțonată ți-ar fi sau de orice stilist din lume ți-ar fi făcută, să nu crezi că e frumoasă, depinde cum e asortată. Și cât de simplu ar fi, îl arată pe om în gustul său. Așadar și haina trupului nostru este frumoasă după caracterul care îl porți sub această haină de carne. Aceasta este lepădarea de sine. Găsim o paletă întreagă de oameni care se desfășoară prin viața noastră. Dar dacă îl gândești un pic pe Dumnezeu, că el nu vrea nimic altceva decât măcar să fii cu bun simț față de semenii tăi, cum a și spus, cel ce se laudă că îl iubește pe Dumnezeu și îl pe aproapele său. Și această urăciune... E din multe bolțuri închegată, Acela se înșală. Așadar, iubiți că din cioși, până nu te lepezi de sine, să-ți să faci un discernământ al vieții tale, să vezi unde-și căpătezi și să lepezi ceea ce te încurcă în drumul tău frumos. Nu pot să gândești bine. Ați observat astăzi prin mediatezarea tuturor nebunilor lumii cum se strică oamenii, interesul care este, psihologic, de a-l distruge pe om și nu de a-l dezidii. Ceea ce vede pe internet sau prin alte cotloane ale vieții se prinde în memorie. Și până când colbul timpului șterge, durează, îi zbuciu-mă și o tulbură și mai ales dacă mai este și sfăpăiat și trupește, deja nu mai e cine discuta. Și din nefericire vă confruntați cu aceste lucruri atât de grele, iată ce înseamnă lepădarea de sine. Se profită la timpul acesta de oameni fără a se ține cont de viitorul lui. Ești bun atât cât produci, apoi devii un nimeni și nimic devii un cu L-aș întreba pe cel ce îl ține pe acest om în așa rațiune, ce faci cu sufletul lui sau cu viitorul lui? Este om, are dreptul la viață. Oare nu și tu vei deveni mâine un câine ogar? A fost în istorie, undeva într-un popor, o cumpliție de genul acesta. S-a ales un împărat tânăr, plin de viață, nu-i păsa de popor. Bătrânii incomodau sau cei care erau infin pentru toată viața și tădeau la câini. Nu e o fabulă, a fost adevărat. Se întrebau, oare nu și tu vei deveni? Și-a venit vremea și peste acel câine. Iubiți credincioși, aceasta este lepădarea de, de sine, a gândit curat, a dat trupului cât îi trebuie, nu cât vrea. Avea iudeul o zicală bună și înțeleaptă care a și-a aplicat-o pe cobai. Dacă vrei să-l pierzi pe om, dă-i pan și libertate și într-adevăr l-ai distrus. Dar aceasta este cu altă conotație, păcat că o și simțim pe propria noastră ființă. Iubiți credincioși, înțelept lucru este... Să conștientizăm fiecare din noi golgota noastră, să nu ne uităm la vecinul că o duce mai bine sau cine știe cum o duce. Tu ai golgota ta, ai crucea ta, ia în spate că este numai a ta și e lăsată de Dumnezeu. Să nu-L înjurați pe Dumnezeu când îți vine un ecaz, că nu este El vinovat. Te cere diavolul spre ispitire, că după cum bine știți, urătorul de oameni, diavolul și slujitorii lui, îl cere pe om spre ispitire, că el nu poate singur nimic să-i facă fără voia lui Dumnezeu și după cât îi dă Dumnezeu putere, numai atât ați face. Cumplițiile morților care au fost din mâna altor oameni, nu era vinovat Dumnezeu, ci erai cerut de diavol spre ispitire să ți se prin această cruce care ți s-a pus în spate, să ți se cearnă noblețea iubirii tale față de Dumnezeu. Hristos trupește, l-am văzut că s-a temut ca om. De moarte. Când se roagă în grădina Gestiman și a spus, Părinte, de va fi cu putință să treacă de la tine acest pahar, și a venit în cerul și a spus, e cu neputință, paharul morții. S-a supus cu demnitate poruncitată Tatălui Ceresc, a băut paharul morții și apoi l-așteptau. Cei care s-au făcut preoții satanii al Antichrist să meargă mielul original spre șef și a mers cu demnitate. Așa au făcut toți și ținția Apostoli și după ei toți Sfinții. Nobil în viața unui om este să fie perseverent în sentimentul de prețuire pentru Dumnezeu și pentru semenii săi să se mulțumească cu puțin și tot ce va fi de la Dumnezeu dat, să ducă omul cu demnitate, să ducă cerând ajutor. Iubiți că din mâine, cum v-am spus, este zi de post, rugăciuni frumoase, este sărbătoare și trebuie să păstăm acest jertfelnic pe care ne răstignim fiecare dintre noi creștini fiind. Bunul lui Dumnezeu să-i slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.